Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa menwela. Allah në falenderojmë dhe kërkojmë për e ti që sonë të nadhni mënë, në jabë sukses dhe begati, lusëm Allah në madhnuart në i falë më këtë tona dhe të në jabë të mirën këtë botë dhe në botën tjetër ndërso ne vazhdojmë edhe sonte me adurimin e radhës, ku tashme edhe renditja pare lejmruar ka filluar tashqë të përfundan. Andaj sonte dhe të vazhdojmë me një adurim nga adurimit e zamërs, i cili është adurimi i zamërs, por nuk i përshtatët ndënjë nga renditjeve që i kemë përmendur me herët. Edhe pse kam përmendur që në fillim se renditja e përmendjes nuk ka ndonjë rëndsi, po s'paku që ta ndjekim një metodë caktuar në shpalosin e adhurimeve të zemrës. Darsai adhurim që son do të flas për të nga një aspekt është adhurimi i zemrës, po nga disa aspekte është edhe adhurim i pjesëve të tjera të çënjes njerëzore. Të flasim për su, për sabrin, për durimin, si një nga adurimet madhore, dhe pa dëshim se na jemi mësuar të ndëgjëm sabrin dhe të kuptojmë sabrin për më tepër në aspektin e gjuhës tonë dhe në aspektin e gjimtyrve tonë. Për sonte, do të mundojme që me lene Allah të azogjel duke e shpalosur këtë adurim, të përmendim se baza dhe esenca e këti adurimet të matë është pikrish në zemrë. Dhe gjda Reflektim pastaj i duhur i këti adurimin në gjuhë dhe gjymëtyr, vijen nga regullimi i ti nga zemra. Dhe e kunder ta, gjdo munges e këti adurimin në gjuhën tonë dhe në gjymëtyr tona, vijen pikrish nga munges e këti adurimin në zemrën tonë. Prandaj, ne këtë adurim e përkëthem në gjuhën shqipe si durim, por në gjuhën në rabë është e sabërë, e sabër në Gjuën Arabe ka disa kuptime të cilat pastajt në ndihmojnë edhe në njojnë e drejtë këti adurimin në aspektin fetar. Qka është realisht fjalla sabër në Gjuën Arabe? Fjalla sabër në Gjuën Arabe vijem e disa kuptime e që të gjitha këto kuptime në duhun edhe te për kufizimi i këti adurimin në aspektin shëriatik dhe fetar. Fjallat sabër në gjuhën arabe ka kuptimin e një përmbajtje dhe një laj prangosje. Dhe tëtë, kur të privan diken nga diqka, ose e ndalë, ose përmbash nga diqë, gjusisht i thoi në sabër. Dhe gjithashtu, kur njëri është i, shka përderdur dhe përmbledhet, dhe tëtë i ka mendimet, ose i ka punët e kështu më radhë, dhe përmbledhët në një kuptim caktuar ose fokusohet në qëllim caktuar, edhe për këtë veprim juosit i thojnë sabër. Gjithashtu edhe një bimë që është shumë e hidhur në gjuhën arabe vihet pikërisht ndaj kjo amër, sabër. Andaj i thonë i hidh i hidhur si sabri. Kur dëshirojnë me pru shambll e çkauç është e thëhet na thonim sipelimi. Apo ndërsa arab thojnë i hidhur si sabri. Prandaj edhe për sabrin thojnë murrun ke ismihi, i hidhur pikris sikurse emri i tij. Nuk është i lehtë apo shpresha ra sabri është i hidhur, por ka pasojat ëmbëlla dhe frytet e shëshme sikurse do ta përmendem. Por gjithsesi është me kuptim të një idhësie dhe të një mungese të skaixhmetë knaësisë dhe ëmbëlsisë. Në zonë aspektin fetar sheriatik pra që ne vendua duhet të dimë çka është sabri. Kur flasim për kuptimin e sabrit te në rullah zor duhet të kemi paraqitur dy gjëra. E para ka të bëjë me përkufizimin e sabrit, do kjo është i shkurtë dhe e dyta, ka të bëj me realitetin e sabrit, e kjo është pak maj gjatë pranda e unë nuk i kam darë në dy-try pika këtë që mos të jemi të shka përderdur por tërë që do të të të të pikën e parë ka të bëj me kuptimin e sabrin dhe realitetin e tinë dhe me qëfar lidhë taj djetarët kërë e kam përkufizuar sabrin në gjashëm si kurse edhe vepër dhe tjera ose e kanë përkufizuar duke endelidhër me ndo një fryt nga frytet e ti, ose e kanë përkufizuar duke endelidhër me ndo një lojnë nga lojt e ti, ose kanë bërë përkufizim shumë të gjertë për gjithë shumë kufutën e ta, të dyja që i përmenda, edhe frytet, edhe lojt e ti. Andeni nuk dua të, që të shpenzojmë shumë ko, që të shpallosjmë ta gjitha ato, definicione që janë thënë nga se nuk në duhen por duha të apërmendi dy definicione për mbledhës dhe më kryesore që janë thënë për sabërën një definicion që është më i përgjithshme dhe më i preferuar i të shumë nga djetarët është se sabër është ta përmbash vetën të ndë dhe ta ndalësh nga gjdove prim që e kërkan logika dhe feja Në të të ka vevrim me të saktuara, e që në këtu hinë edhe fjalët e shumë gjera që do të i sërojmë, që logikisht edhe fetarisht jetë refuzuara, nuk duhet njëri të jetë ilshuar për baltyre. Ta përmbash vetën të ndë, pikrisht kjo përmbajtje, kjo proces i përmbajtjes shuat sabër. Por të shtu ka dhe pak pa qërësi duhet me qërësu definicioni dytë nga se qëka është e logikisht dalon me smi e dhe me steja. Pra ndaj e sëjaran defincioni dytë ku djetarët kanë thënë se sabër është sabër është ta përmbash vetën të ndë kur të kërkot prej teja ta bësh një vepër. Apo kërkot nga te të largosh nga dhe një vepër e tërë këtë ta të bësh përhirë të Allahut duke e kërkuat me sinë Allahut e që këshma i qartë indihmanat i të parit shumë kërkuat për e teje me e kry një pun që shpesherë nuk është përpudhje me qefin tënë nuk është përpudhje me kërkeset e tuja por dikush që është autoritet më ilarë se te kërkëm për teje ta është ta përmbash vetën nga refuzimi dhe gjithashtu të mbledhështë vetën që të marrështë fuqi, me e krytë një urën që nuk për të vjenë ka laj, kë proces i përmbledhës dhe i përmbajtës është sopërët. Dhe nga një herë, kërkohet për e ti me braktis një vepër, që realisht në atë vepër të i kiknasi. Ti në atë vepër në është ta ki për e ti me të mira, por kërkohet me unalë. Eta është duhet me dhe guxim ça mos ti thua nuk përlo, po e lo. Po ti përmbashh atij që kërkon pritje të përmbashh gavaprimit caktuar. Ati, na thon, është pikrisht dhe fillimisht Allahu Azza xal. Prandaj ky proces i përmbashjes për të përmbledhjes për të kryen veprim apo për ta braktisni veprim varetish nga kërkesa e këtij autoriteti, duke mos pasur përsyllim asgjë përvaç takna që është këtë autoritet që përkërkam për e për te këtë prezës është sabër nuk kryjët ndyshe pas me sabër dhe në këtë që e përmenda fillëm të kuptujmë se sabër nuk qenë ka një shkall dhe sabër nuk është të nërua lezër dhe muatrë nuk është një loj është shumë loje dhe është shumë shkall për të kuptu më drejtë Sabrin dhe si funksionaj, djetarët e ka ndarë Sabrin në tri kategori kryesore. Sabri i kërkuar, të ashtë në e kuptuam që ka Sabr, e kuptuam së është një proces i një përmbledhje, është një proces i një përmbajtje që të shtjen në dretimet saktuara, herë në veprim e herë në përmbajtje dhe pridhim dhe braktisje. Varsis nga kërkesa. Që kjo proces quëtë sabër. E në që fatë dhejtime kërkohet, ta shumë me dit, dikon po kërkohet me jets, dikon mundall, dikon me... Fu... Në që fatë dhejtime është e pritshme që të kërkohet nga unë ta kemë në aktivizim, procesin e sabërit. Djetarët kanë fëndë si janë tri dhejtime kryesore. E para është sabri në kryrin e urdhrave e dyta është sabri në braktisjen e të ndaluarave dhe e treta është sabri i kërkuar në sprovat e pa këndshme që Allahut ka sprovat e to, po janë për ty të hidhura edhe këtu duhet sabr këtu e ndarjet e njuhura por duhet të abëj këtu një serim që ti kemi pak më të qarta këtu ndarjet Të ndërvojëser për me kuptuar me adres Sabrin, mundemi që ta sillim një shembull konkret. Ti duke lundruar në detin e kësaj bote, apo dhe një anije që lundron mbi det në bioçaq, i kërkohet nga njerëz të ta marrë një drejtë të caktuar, kësaj më shkupt. E ngjarri i kërkohet që mos shkon kë drejtë. Gjithmonë duke ruajtur sigurinë Apo, e nga njëri kërkohet, do të të që të të jetë e lidrë fuqimisht për bregu që mështë të përplasin dalë të ditit. A, kuptove? E tash, që anija jonë të lundron e sigurët në biditin e kësaj bote, duhet që të dim se kur kërkohet me shku me një drejtim, qka me në kuptan? Dhe kur kërkohet, do të thotë me e braktisht e drejtim që ka kërkuat dhe, kërku, dhe kur kërkuat me elidh për bregu fuqimisht, që ka nënkupta nga se mund është me elidh anijen për bregu por me elidh ndështë ta veç për një vendi nërso dalë kënë i më të fuqishme dhe nuk i duran dat nuk i përbalan dat anija këtu dalë dhe ka mund zi të zidët litare ti e ke elidh vërtit Por se ke lidhë në të gjitha vend e duhura Pranda në nga njere Mendojmë se kemi sabër Dhe fillojmë mirë Por bejë fasë në gjysmë të rrugëve Shohim bitën të nëse Jemi zgjidhë nga Ajo ku jemi njësëm Ose dalt e detit për planësin A tje ku nga nuk për të shirojmë E ku është problemi është se nuk je lidhë si duhet Prandaj, kur bie fjale për me e kry urnë a latë, duesh me dit në qëfar vende me e lidha një. Që sabri me e kry punën e vetë. Djetarate kanë përmenë dhe kanë thënë, se sabri i kërkuar, kur duhet me e zbatu një urnë të latë më në nërë, në nënkuptanë tri gjera kërësore. E para se në thamë sabër është më përmbajt Apo më përmbledh Për ta zbatu një kërkesa këtuar E kur bërët fjale për krynë e obligimeve Atër djetarët kanë thënë Se sabëri i kërkuar në krynë e obligimet Në nënkuptonë tri gjela kryesore E para është sabëri para veprës Para se me bërë punën duhet sabërë Sabri duke kry punën, edhe këtu duhet sabër, edhe sabri i kërkuar pas përfundimit të punës. Në zakonisht, me ndojmë se duhet sabër gjatë kryrës, ndërsa nuk kemi mbu shëtë sabër të një aftu shumë para kryrës, dhe nuk kemi sabër pas kryrës, ga se me ndojmë se nuk duhet sabër pas që të kryrët puna. Duhet shumë, andaj që kanë nuk kuptonë sabër para se me kry punën. Sabri para kryjës e punët të nërua lezëm në nënkuptan që ta përmirësash njëtim dhe ta ruash nga qdo njëllë e syfacizëve të pëqimit. Duhet sabr me bo për hivë të laot njët, a duhet sabr që ta pastranjë zhvepre nga qdo njëllë e syfacizë si kusë kemi foljë të siciliteti, për këtë duhet sabr. Dhe kjo është procesi i kërkuar i sabrit para kryerjes së veprës. E çka n'kupton sabri gjatë kryerjes së veprës, sabri gjatë kryerjes së veprës n'kupton fillimisht praktikën e portacisë dhe plogjtisë dhe çdo rrethane që ka mundësi me të pengu nga zbatimi i obligimit. Kjo është e para dhe gjithashtu sabëri gjatë kryjës e obligimin në kuptan të kesh sabër për t'imsu regullat e dura që kanë të bëjnë në punë që kime kryjë edhe kjo e sabër andaj sabëri gjatë kryjës në kuptan diturin e caktuar dhe rëthana që e pregaditin praktikën e caktuar e qka është sabëri pas kryjës e punës ta ruash veprën nga lavdratat Të arruash veprën nga përdorimi isoj Për autoritet të kësaj bote Apo për qëfar dojë përfitimi tjetër me rujt Nga se ki mundësime pas sabër në fillim Sabër gjatë kryrës e veprës Por ka mundësime Mos me u lidh anija në fund Dhe që e me koshka që e mos lidhja Që ndalgët me përplas anija në poshtë e përpjet Dhe kjo e në ndodh Pra ndaj, lidhe fuqimisht gjdo ve për urdhën të Allah që ke kry, lidhe me këto tri litartë të sabrit. Lidhe mirë për para, gjatë dhe pas, pastaj braktise dhe lejën deti. Nuk ka dalgë e kësaj botët që jë ja thënë muaftëm. Ska mundësi, se ti e ke lidhë mirë. Pra një sabrit mundësan me i rrujtë punët e tuja. E qka është sabri në braktisën e punëve të saktuara? Në largimin nga të ndaluarat Qka është? Edhe këtu kam përmen djetar disa Pika E para është njësikurse të urni Por dalon së pjegimi Kur dan një besimtar dhe besimtare me e braktis një veper Duhet sabër Dhe dikush më nëse sabër duhet dhe që kur të len Me pas sabër më smukthimu në ta Kjo është një piesë e vogël Por sabri në braktisin e gjireve të ndaluara Nuk është kajt i përkuvizuar në këtë pikë që e përmenda Do më thonë, veç dhejër të jitë se Une pelopo zdja mu je maj Nuk ka veç të sabri Në qovë se indërmer të gjitha masën e duhura Të sabrit, të durimit që përfulasin për te Në braktisin e një vepre Nuk ka vepër të keqe që s'ki mund si i velon Por në mëmeni kur ti indërmer masën e duhura Para braktisis, gjatë braktisis dhe pas braktisis. Kjo prosedur. E pas taj kime pas dhe qështë kime pas sabër. Në momen një kur ti nuk ke marë sabër të një aftushum, nuk i ke respektu prosedurat e kërkuara para, gjatë dhe pas të mund nga sabër. Edhe pas një kujë, prap e banë punë në një luar. Apo s'ki mund si më janë njësë, heqë një braktis. Nga se nuk i dozë një aftushme të sabër. E qka në në kuptër, Do me thonë, uh, braktisja e një vepre dhe sabri që nga duhet. Ose sabri në largimin nga më katët. Para se me braktis një vepre, do me lënë një haram, do me lënë një pun të keqe, do me braktis. Po duhet sabrë, duhet mu përmbajt përsoj, duhet një përmbledhje e një fuqie që të mundësën mu largu përsoj thamë duhet më spari me pas sabër para se melon. E qëfar sabër duhet para se melon? Normalishtë, një sigur të e para, duhet me kondë përhirë të Allahot. Nëse nuk është përhirë të Allahot, nuk të krymë pun asë një fuqi e sabërën të gjitha pas taj fazën të tjera të praktizës. Ska mundësi. Ama kër e lën përhirë të Allahot, grumbullan aqë sasit mjaftush me sabërët, sa që me lene Allah të manuar të mjaftan për me vazhdu matutje. Por është këja mjaftush me e vështë njët ki për Allah? Jo. Para se me e braktis edhe një vepër, duhet njëti dhe duhet që ka? Duhet gjitha ashtu me i braktis të gjitha rëthanat dhe stimuluasit e jashtëm që po të ndihmojnë më ronat më ka. Duhet sabër. Ka për shambull njerës që an kuon puni më katë caktuar. Para i mëkat nuk bëhet kështu. Ai ka dorëthan, ai ka, i kado, i i, i, i kado para pregaditja, po. I i, i, i kadoj do do do do, do rug që ti fillon ato me një herë, pastaj përfundon haram. Pastaj shkon te ndaluara. Andaj sabre për tu larguar nga mëkatet, nën kupton një jetë për hir të Allahut dhe braktisin e rrugëve që që në tja. Nuk ki mundësi, apo të mundësh për shambull në njeri, dëshiran më usheru. Më usheru për një smundja duhet sabër, duhet shumë. Duhet sabër, sabër në dhimbje, sabër në disciplin për ta zbatu terapin e mjeku, duhet sabër. Tash një njeri i ka marrë medikamente të duhur a më usheru e ka marrë u zimë në dorë dhe pëpër dorë edhe i lache dhe pëponë sa përsa pëmune pjëdhimve, mirë për është prapë në vendin e smundjës. Për shemblë, në qofë se problem i smundjë është ftofja. Para se me fillu me për dorë, që fa dojnë medikamenti, duhet fillemesh më ljargun nga rëthanat e ftofta. Kuda që ftaf, ik e ftof e këpja tytë. E kërë e siguru një ere se nuk jemë në rëthanat që i kam prur smundjën, Tek që terë fillan me Me shru smunjët Por në qovë se ti e në rëthanat e smunjës Pisadush ilaqe Ilaqe të tjetë Rezistent Ndaj rëthanave një këtë saktuar Pasta ji i mund dhe ilaqe Dhe rëthanat jam unjë ilaqe Pasta i pisadush ilaqe Rëthanat kanë me vendus për smunjën tonë Një ilaqe E kënë ndonë një veshpesh herë Ndikush dhe me lonë me braktis një haram Fillemë me i bëj kë, i bëj kë punë, bajgini ajet. Ai i bëj kë punë, bajgini hadith. I bëj kë punë, në dersë ngaj kë bëj kë punë. Po tash kadal kadal kadal kadal edhe ka i sura për këto spielen forshaj. Ta ndikur edhe ka ka kani xhoz të Koranit, po problem tani ka 10 hadithe spielen forshaj në kopër limit të ilaçe se Kurani është rruës. Po problemi është të rrethallat largoni er piktivani, pastaj përdorni ilaçin atë. Për. Përndaj sabri në braktisit e të ndaluar asë në nënkuptan fillimisht, braktisit e rëthanave që po të lehcojnë mëkatin, po të lehcojnë punë në keqe, e pastaj prit më shëru, pastaj prit me e braktis ato që është e keqe. E dyta që ka të bëj me braktis në mëkatit është që normalisht do të me ditë se kur njeri dën me e braktis një vej për që, ka bashkjetu me te kohë të gjatë duhet me kuptu se natyra e kësaj braktisi është e shtirë anaj duhet më u shtrëngu dhe duhet me qeni shtrënguar gjatë tërë kohës dhe i rësatë të dhe në bregën e shpetimit mësë munira hata dhe komat se ta shi në fazën e shërimit më sulqa nga se disa njerës përsham nga njere lërgon nga rëthonat por kërdo me e mbraktishti haram, apo me nëse u kry, dhe filon më të regu, nështa i pa vëmendëshëm, më të regu i pa kujdenëshëm, për sabrin që i duhet, dhe befa se shëvetën se prap ju ka këthu ati haram, nda i duhet më së rëngu, nuk është punë e letë, si kurse, për shabu njeri u cili, ka dhimbje, i thëtë mjeku, kepi që ti laqë, e tash hala po më dhan normalisht 2 orë dhan s'kamu kurcë që më donu veç duhet me me net me kushtrangu tandade kurto më në një haram a e largu pikë ksoj a ke marrë natën po në hala po po më skumenja normalisht edhe me skumenja edhe vetëse me, me pas normalisht edhe me pas presione normalisht paraço i gaçi më i çndruu këtyre presioneve ja del në fund me më në fund normalisht ke bashketu më në një haram kohë të gjatë nuk ka le të më elon A ne kupteje se procesi i largimit nuk është i let, duhet me kuni shtë rënguar. Dhe kjo është sabri kërkuar gjatë braktisë sa haramit. Dhe në fund, normalisht, kore ke braktisë ke lon, e ke lonë, edhe mas kësaj duhet sabrë. E qëfar sabri duhet pas taj? Sabri që tarua shvitin nga vetë pëllëqimin. Apo, e dikush për shemë në kalon haramin, e caktuar e kalon i pun të keqë. Edhe, në hamdule, a ja ka dalë. Melon, su këthimu atje. Po tash mas një kohë i ndodh me e taku një djalë, një shëk ose, ose këndë qoftë, i cili ka problemin e një, si kurse këj që ka pas. Këj kur e ka pas problemin e saktum i endash një 2-3 vjetë me loni i puna, vëtënë. Bre, munau, tani njësja, tani birë, një 2 vjetë. Tash e kalon, në lhamle tash vora hatu. Mas 5 vjetë e takën një njëri caktumit cili e katë një tim problem si kurse kuj që ka pasë para 5 vjetët edhe kër e këshilan tash këta pa mu largu apo këtu i hupsabri në qëfar kuptimi filan me i kalzu se unë e kumlonë dhe heq gale se kam asumë shkomani asumë shumë shumë asja ka dhe ato 2 vjetë që i bajet jetë dhe ka pasë po kërkom për këti me e kry ma shpejt një punë të zënë ajës ka që një gacë mas përgjys njësaj me kryoftër. Andaj Allah më thotë, kje dhali kje kun të minë kabel, femen në Allah alikum, që shtu e një kone dhe për para. Sot ka fol filoni leje, sot ka fol filoni esmër e falio e ti, po qenë dinkis me të që, sot ka më vitë nërë. E pse dikush tjetër kur ti po do me thirë, spe a jepë qatë afat si kurse ti që ke pasë. Po spe kuptoj do njerëzë, thot ky njeri, s'e kuptot ne çështë vëlla, thot s'un pelol, leu valla apo e po pse si thëshë viti që këto kutikë kanë pas problem? Prandaj duhet të sabër kur të braktisësh veprën në mirëkuptimin e të tjerëve dhe në ruajtjen e vëzhgimit të pëlqimit. Os po pë thon me një arsye tjetër ose më thon çora, s'un e lënti në dy vjet të emociones, mos i thuj këto njerëzve, se ko njerëz për 2 minuta alojn. Amba kur ka probleme njëri dhe sinqerisht ka probleme, mirëkuptoje kët problematikë që ka mund dom disi mi anërmëzu, edhe nuk u kompastë rreth së vallait. Normal është. Edhe komik është kjo, po nëse ke sabër, nëse je ti ja del me një anë lot të mund të. Edhe që kjo është sabri masvepra. Mas, mas praktikisht që kjo është sabri. Mirë kuptoje të sprovuarin me këtë mëkat dhe ndihmoj dhe ruaj vetën nga vetpëlqimi dhe nga lavdrimi se ti burri i madh ja ke dhënë milioni punë të ke kapur. Prandaj Kjo është shumë rëndësi që ta kuptojmë në Sabri që në duhet Në braktisin e E vej pravevën Në harame Dhe e fundit është të nëruar las dhe motra Sabri në Pritjen e fatkecivit të ndryshme Jeta e kësaj bot është Plac prova Ma dje shumë gato janë të befasishme Shumë gato janë të Befasishme sa jenë gjendjet mirë, e jera hatë, befa do të dojnë një sprovë, të ndronë jetën komplet, subhanë allamë tërë. Sa njerëzjë u ka ndodhë vdekja dikujt, sprova, smundja të saktuar, apo i ka e përkaj e kompletit rjetës, apëtër. nuk kemi ne ata që mund të orientumë jetën tënë ka dojmë. Ne veç duhet ta e kemi anirës sigurë që mos të thejnë dalë dhe dalë në tonë. Nësë ka e ratojen që Allah u Gjallera i qënë saktimet e ta nd prandaj në sprua të kësaj bote që janë të pakëndshme në të larë të kësaj bote çfarë sabri na duhet edhe këtu është sabri ndërtuar në 3 pika shiko 3 llojet e sabrit secila nga tri nyje ku do të më lidh fort mos me ta lëvizë dallga pastaj as e epshit të praktikja e e e e e haramit as e dëmbëlisë të zgjatimi i urrënit e as e mërzis të eksprova këtu e në dolga që dojnë me të përplas por më smilon dush me lidhë fart ta ceka të e para në tri një të e dyta në tri një dhe e treta i ka tri në që vëse këtu i lidhë me lene lopmanum thash nuk ka dolg as e epshit, as e joshes as e knacis, as e mërzis as e sprovës as e dembelis, as e plëkshtis që ka mundësi me e thy anjen të ndër të e treta, cëtët në të të rria. E para është, të arruash zemrën nga dëshprimi. Dëshprimi është një gjendje e rënd shpirtnore. Apo, ku njëri ju të fillan, fillan me i rjedhë shpresa. Apo, se njëri e kon zemrën i shpres. Një, do mon, shpresan për të armën, për jetën, në lahën, në zogjen, dhe vjenë së prova, ja godet, ja godet enën e, espresovon. Dhe fillon ajo me rjedh nga se vën sai shejtan drej me mush me dëshpërim. Nuk dëmet në rahatim, me kon me, me rahatie, me me shpresë me etu. S'don kështu atë. Shejtan nuk don me të pa rahat. Don me të pa të mrzit, don me të pa të dëshpëruar, don me të pa të demoralizuar, don me të pa të zgënjur, don me të pa të stresuar, të depresionuar, e që këto kurse sa më shumë shtyp, më shumë knaqtaft. Anda Chicago dat atmosferi kur të vjen prova, shejtani e përdor kët spru, më ta godit në zamrak. Çatje kurin disponimi, çatje kurin shpresa, çatje kur iimani dhe fillon me riell. Sa so, më shumë shtohet dëshpërimi, më shumë riell shpresa. Patjetërsisht, derisa të mbushet zamra dëshpërim, ende nuk ka njëri hajrej, as nuk ka mirë. S'ka mirë të as çkur mirë s'kam u bëafta. Ja u kapu fortu shejtani Apo rrihetin e shpresës atë. Do të bën, ç'i them besimtarit. Po ka, ka vështësi, ka sprova. Por kurs bëhet mirë? Subhanallahu, çu, nuk kur nuk bëhet mirë. Kur's guxojmë hoje kur's bëhet mirë? Kur's guxojmë të thot. Kur kjo është dorë të Allahut. Apo, prandaj mos e leja me këtë shtiza me ta, Kë sprova. E ka godis sprova e smundjes, sprova e varfësisë, vdekjes e tikujt. Atër kës sprova të varfësisë Shetani e merë e formësën në formë të shtizës. Me të të gjunë, të gjunë në zemrë, fa. edhe e rogë dikon, s'ka qare për rogë, se në lufti me të, fillon me rjedh i myti për të ardhën, shpresa, fillon me rjedh optimizmi, fillon me rjedh mendimi i mirë, rjedhin, në qovë se nuk e sanën me sabër, shpejt, duhet sabërn me njën me gjujt, në zemrë. Me i sanu këto vrima që i ka shkaktu, godit e shetanit, Këtë që s'por rjedh, alhamdulillah, dhim bjasht, për shpresa s'ka humbë, dhim bjasht, për mendimi mirë për allot s'ka humbë, dhim bjasht, për s'ka humbë, me lehen e allot më më më, nuk ka humbë optimizme, ka më më më mirë, pasaj, ku ka lënë, kur s'munë dë shqetoni këto me rjedh, nise e gjuhën, gjuhën, me thonë dhe qka t'kjeqe, apo, kur si që le asyt, kur rra atë së bu me sabër me gjujgjuhën, me përmbajt dhe me mbyll, ta është sabër i mbyllje, apo mbylle, më stuja që nuk është Allah i knashëm e tapëtër. Dhe e treta, e këti sabër i në, fatkeci so është me i rrujë gjymëtyrtë. Allah onë në rrujë si kështë nësa njështë, e godasin vetën, i ngrijin flokët, apo tesha, dhe prime, hu dhe në cenën e për tokë, Gjitha veprinë që japim e kuptu se Doza e sabër të mungën aftër Po të kishë sabër zbang shto Për shambull Peygamberi sallallahu sallam A ka pasë sprova të kësaj natyre tretës Sa të dush Nëse dënë smuji Sa të dush të njëje sëherë u konë smuji Bile Një dy fesh ma shumë së unë e ti u smuji Minimumi përës lojët e tira të smunjeve që i ka pas, që të si ke pas kur, pastaj për varfri, e pastaj për vdeket të fmive njën nga një parasujve ti, lëllës le prova. E kam pa po veç një herë ka i lirë loti, qanë, i ka honë njërë, ja njërë, surë Allah, po kojësha, ka mënohë që, ka thonë, e dëmë ato rahme, ka honë, kjo është rahmet, më dhimët, nërmalë, se djohë lë jam është, a po, Thot, po zemra, është qështë e dënë Allahu, edhe gjuha nuk thot tjetër posa qalë dënë Allahu. Që kja është e këmë siguruat e që ka duhet, pas taj kjo rjedhë se njerëzim. Ama këto e këmë sigurët, këto është që këtus për rjedhë loti, këto mësë rjedhë. Apo, edhe këto mësë rjedhë i fjallë që së dëmini Allahu. E dikun duhet me rjedhë mështë e njerëzim, pëse rjedhë për këtu i sëguali, pas të Amon nuk bën me rjedh piktut, largasoj me të rjedh i myti, mendimi i mirë ndaj Allahut, kë me rjedh kjo është e keqe. Ose me rjedh fjalë pa kënd me qellam nuk i dëm, kjo është e keqe. Dorsa pejgamberi sa të kaqajt, s'ka vajtu, normal, as ka bërtit, as s'kan pa po kush në sprova, duke i thyë anë të shtëpia, e duke rruplu dyer, e duke gërë flak, kto s'kan pa po kurr. Nga se vetë ka thon pejgamberi sa. Lejse minna men latal me hudud, sa shpënimaj çe a e godas ftyran ose kalgjujub edhe i shkymtesha te veta nga mrzija sa shpini me kjo ky samo smiman so kti ja ka rrjedh saprin me te madhe jo zban kso ande ku nir i siguran kto tri aspekta me lene lot manduar nje loj mrzije nje loj loti nje normalisht apo esh normale ata prandaj kto dietator te kam permerni sen me rancesia fone se ti lexohte do dietator edhe i ka ndutni spruva e kakish Edhe ne vina kujtoj që kja është Masha Allah që e qaj gëdhe e kjo kjesh A nërmal me kjesh njeri kër i dek di kush oth, Ose i ndonë një spruve madhe dhe i kjesh Nga kuptimi së njëmi knash me caktimi në Allahot Fudhal ibn ijadit rahimihullah Ka qenë me gjlesë të njëtë me burra Ju nërë dhe ka nëjmërë se të ka dek di alem të Dhe që e dhe Kam qënë, ha të ashtë që pa pëm kjo E kë qënë, që ashtë që pa pëm k jam i knaqë me qëka ka caktua Allah. Djetarët ashe e kam boni krasim, pejgamberit kërë i thanë të ka dek djali, ka i ka rdhirë ljoti. Ndërsa këti kërë i thanë të ka dek djali, i ka keshë, cilë e ma i fort? Ma sa bërli, cilë e ashtë? Pa dyshim, pa konkurencë, Muhammed i sasalem. E këja ka buke që i ka keshë, shikas që e kanë arsitu djetarët. Ka thonë, ka tentu me busqesh zemrën, e në atë i ka keshë dhe ftyra, Pekamërës me ka pas të regullu më heret Po neve kënë janëzunë si më pëfasi E të mënu me nërejtë qëta Apo habitëm këtëm qësë me kajtë zban Aso nuk banë mu kanëzunë një që ka një mërzija Se shpesh edhe ka mëskoordinim mes Këtë një trijave Mes fjallëve, mes zemrës Mes veprimeve Pra ndaj Kur ndodhë një sprovë Shë këja zemrën, a o është e qetë A por rjedhë shpresa, a po thushë Mas kësaj moh kurm kom skuam uchu. Po ta rjedh këq. Mshele. Zban. Bo vakja me donjë lju. Edhe këto mshele me heraftë. E mrzioj është normale aftë. U mrzit njëri mbranda normalës. E kurrë normale, normale kur i ke siguru këto tri aspekte aftë. E ke siguruu zamrën, i ke siguruu fjalt, skocë ka loss është i knaqur, edhe i ke siguruu gjymtyrë. Skojën tërë haram prap çdo gjymtyr çysh kanë lëvizkun e kanë gëzuam prap çdo lëvizën nisiç dallaut prap lëvizën në ndihmë të Allahut prap çdo lëvizën nuk ka ndëshim të lëvizjeve në kuptim negativ kur kjo është e sigurt rrjedh ka pak loti marrëdhënies ka pak njeriu që sot bëjmë imanin as nuk sot bëjë se art i iknojmë saktë mallot apo jo por ka të bëjë më gjendjen shpirtë të njeriu ka dikur është më i fortë e këtu pastaj pranojnë dallimet mes karakter i njerëzor, dikush si që ka karakter më të fortë. Subhanallahu, si delohti me vrah. Që çdo kjo çdo mund gjaj, po ka dikush më i dhimbshëm. E kur siguroon këto tria, pastaj pranohet, pastaj dallim me njerëzve. Është i pranueshëm. Ma sa e është i pranueshëm? Para aksion, s'pranohet me unë dikush. Unë thjesht të valla s'u bëj sabër. Ja ja. Ja s'kam më smuna. Këto tria duhet gjithmonë të jesh i siguruar. Pastaj, pastaj pra nuat mi thon lloj dallimi mes njerzve pasoj dikush e më i butë, dikush më i shtrëngum, dikush më i përmbledhën, dikush u kon, dikush ashto tani dikur kajsmelshu, ka lloj ka lloj njerz në këtë drejtim, barancios që tek sabri në sprova këto tre gjëra më poshtë të garantuara sikurse e përmen aftë. Ndërsa pika robos na kuptum keçi kjo çka funa drejt tash do të gjysma e deri të shkoja së më tepër ka të bëj më kuptimin e sabërit. Qështu du të më morar sabërit? Edhe definicionin ti, edhe realiteti ti, edhe manifestimi ti. Kej që të hi në kuptimin e drejtë e sabërit. Sa është i rëndësishëm që kësabër për neve? Sa na duhet? Unë e mendoj që veta e që e shërëm është e mjaftushme me kuptu sa na duhet. Por duhet i përmendin ju shumë pika. Pak nga se... Djetarët i kam përmen shumë, Ibn Kajmë Rahimullah, një libere ka, apo? Një libere ka në mëte përse 300 faqe që veç për sabërin fleta pëllën. Êh, është tim e madhë kjepo, por, i këpunë, por, duha të përmen disa pika që në duhet sabërin. Filim ishtë, të nërdozën në, kur shikujmë Kur'anin, a është Kur'an e i cili në e ka zënë rëndësinë një punë dhe gjithashtu të, ma pak rëndësinë një punë, po. Në që se këthemi në Kur'an, për shkaftet Allah më masë shumë të, për iman, për besim. Do tët, në të të, në kalëzën që për qëto keni masë shumë të nevoj. Shkaftet Allah më masë shumë të në Kur'an, për me bo punë mira, për shtë të keni nevoj. A ka dikun ajet në Kur'an, ku Allahu në fletë shumë se është mirë me hongër bukë, edhe më zgaboni me lonë se tani muni me digë a ka kështu, a e të kurën, s'ka. E pëse? Pëse këto e kam bjellë dikën tjetër. S'ka në i këto me ratu me shpallje. E kam bjellë të njëri epshin, i cili ja kërkan bukën, ja kërkan ujnë. S'ka në i për shpallje. Absolutisht. Dhe ku do qënë kurën përmendë të shimi, përmendët në dy aspekte. Ose duke nda të lejuarën më të ndaluarën, ose duke i përmenë, Allahu begatit e ti ndajnive që duhet nga me falënru e ndërtojës të rushimit. Po s'ka kur kun, apo, si kur se, s'ka ajet në Koran, ku Allahu i porosit prindrit, apo, me i dashë thmit. Ndërse kundër ta ka shumë, ka ajet e shumë që Allahu porosit nga fmit, më u kujdes, me i dashë prind, apo, nga se fmija habitet, prindit, kurs habit në e thmit zvet aftarë. Kur, s'kone me dhënë duje djallin tënë Bile kjo është ofendim për të Veqë Allah o gjëllë lewana Kur fletë për thmitë, thot Kujdes këtë ku dani Mës japë një këti dvoglit ma shumë se të madhët Se zullum është kja, apo Toni ki thmi janë tënë Ama kur kun së thotë në kuran Allah o gjëllë Apo, si kur së thotë për shambullë Për thmitë Thotë, wala te kun lehuma uffin Wala te nëherhuma për prindë Thotë, o fmi, Mos i thui babës e nonës kur uf, u lodha më të t'ngu. Kur mos u ikstë? Kur mos u ikstë? As kur mos i çerta. As kur mos dhu fjalë t'rona. Qëto Allah i thot kujt? I that fëmijëve ndërpo me print. A ka ayat në Kur'an ku Allah u thot: "O bab, kur mos u uf, u lodha tu ikshyr zmit." Çfarë është ai korapt? Askondoj mi thon. Apo gazet, ajo që që e ka mbiell Allah në dashmëri nuk e tretët me shpallë aftë. Pra ndaj një edhe tek, gjithet tjera, kur e gjujm një sen, një veprim caktuar, ku Allah u të varë e kohet tala, në mas të madhët rëtë në ta, duhet kujdesë o ruju, dhije se është mal i shtrajt, e që fatë këtë si shumë njerë, si kështu me e ndjëmë tënë. Ku Allah u shumë tëtë të këqyre, se duhet shumë, e që ato shumë që është e nëndësish më tënë. Pra ndaj, nëse me kët Allahu e ka përmenë sabrin kuran në mëtej përse 90 vend aftën, ofër 100 vendën kuran fullet për që tim dhe që kjo e me kuptu se sa so është i rëndësishëm për rubin, që a i shpesh herë nuk ja kushton vëmenin këti sabri e Allahu e thëtë, që kjo dhvyn që kjo duhet kjo ja dhurim kjo moral është taj që ke nëvoj shumë me investu në të që të ashtu të nërruazër, djetarët e kam përmend se shumë prej punëve të mirat mloja, shumë prej vlerave të rëndësishme që i du njëriut, të gjitha këtu, e kanë emlin sabër, mirë po, varsisht, varsisht nga situata e ndronë emlin, po sabër është të fërë, për shembo, kam përmendë si shambullë konkret falja e ko em një falje në rast kur nefsi të shtynë mu hakmar e këtu intervenën një sen i quajtur sabër për po em në ko falje sa i sabër është falje është funi për po falje qka falje mos mu hakmirë e njëri ku nuk hakmirën në edikujt, nuk është kjo falja, kjo është sabri. Ndërso, produkt i sabrit është falja. Andaj është i kuzuar falja, vlera e madhe, puna e madhe, vlera e madhe, më dështore e faljes, është për me sabrit. Gjithashtu, edhe dërdhënja, me dhonë njëri aftën. Apo? Njeri për me dhon Intervenon sabri Pa sabrë su njep E cënë është sabri Në këtë rast Të gjitha thyrjet e kopracis Që i favorizon nefësi Në këtë rast I këputë sabri afton Për me mujtë zemra lirë shumë Me kryve primin e sajtë të bujaris Në qofë se Zemra është e rrëthuar me nefësin Me egon e njerit E cla gjithë mënetu të njerit Ar bomba kia ka kur do me bop punë mira me dhon diçka ni zup Imran a thot ma mir ti ke shargjit nikon teatr të ose miru se s'diçhi vjen puna a, a, një një kajra, a, a një? e nini zo kera a nin e ç'kjo është egoja ç'kjo është egoja kera është shumë e zoshme se ja ke shuzonin vet apo shumë e zoshme kera nuk niyet shumë po niyet kera edha tenton me anol zembrën me i lëviz djymtyr me bujari gassedora është argat dora zvendos Këtu buhet luft të mrena Mes zemrës së të të jep Edhe mes nefësit Mamrës e dhvinty Apo të ka luft E kush kini i bën zemrës Me ishty gjumë të të jep Së të jepë Allahu Sabri, sabri. Andaj kësë dhonja është sabr Po emni ka bujari Bëllyshe sabr është të të Ska tjetër E ko emnin Bujari pëllyshe është, është sabr Gjithashtu të, të Djetarët e kam përmen edhe të butsia, njëri i but, a nuk është i but, që s'din kën mu idhnu, jo dina i bëllmir, me boveç njere, me bova kia, a shë që e që s'dinu taj, e pëse është i but, e po sabre ka bo, e ka priu vetën, e ka përmblidh vetën, andaj manifestohet që si i but, jo pëse s'din me kun i shtirë, din me kun farti shtirë, edhe dina mu idhnu shumë, ama sabre ka bo me kun i but, aftën në kokut si buçsi pasobar. Dogu mundon se buçsi është veprim, veprim me caktum që e prek është jo jo. Sobri koraktivizohet apo të thënë për hidhrimin të buçsi. Çi kjo është? Ai do të timoni i cili vendos akimesh ku ka hidhrimi dhe shpërthimi apo akimia marrë ka buçsia dhe ursia, ai ai që e ka këtë timon është sobri në qofë se, është i furt, e ke po ka një dollë të ditit, qështë i asilin ati, në, në të, kapitin të anijes, i asilin timonin përdore, së në monë, se fuqia e dollë dhe ja pa mundëson e rentimin, apëtër. edhe sobërë, nësë është i furt, s'ka dollë, që qështë ti me shku, ka i njëmi, është i furt, shkën ka buëtësia, po kërë është i dopt, i asilin në përdur, apo edhe ja, përsa kështë, uhtimin ka aj ti është sabër, po adhe guzimin dhe trimria a janë vnera njëzora po a shvirtet me konë njëri i guzim shumë dhe me konë trimë po guzimin dhe trimria jenë faza e fundit, jenë produkti i sabërit nga se edhe është do është me, me e përbi frikën se jo që s'ka frikë heqë apo adhe është do është me e përbi një farloj i kje nga përgjësia e me qka e ka gëllti dhe ka përmblidhë vetët i me sabër. E kur është kry keq që është duhet, ne mund ta shvoaq si i guxëmshëm. Për dyshë nuk ka të guxëmshëm pa sabër. Nuk ka. Sabri është i guximin. Dhe sabri e sill trinin. Mungesa e sabrit mundson pastaj depërtimin e frikës e shumë vështesave tjerat të qëndija të, të shumta. Prandaj është i rëzym sabri për shkak se Allah i ka dhënësi. 100 vër në Kur'an Mbesojë është e mjaftuar me kallëzues saosh më rësi. Gjithashtu, mbi të ndërtohen të gjitha punët e mira dhe vlerat. Pa sabër s'ka falia, pa sabër s'ka bujari, pa sabër s'ka buci, pa sabër s'ka gudzim, pa sabër s'ka s'ka asnjë nga punët e mira këtu. Duhet sabër. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala kur flet për sabrin, thot se Allahu xhallahu ala jo është palos juve në Kur'an, shumë argumente, shumë mësime, në qovë se i kuptani, shumë kene mja po hajrën. Mirë po kur i shpalos, Allahu këto mësime, këto argumente, këto urësit shumë të në Kur'an, i kushtëzëan, i kushtëzëan me nisan. Kuptimin e ty në Allahu ka kushtëzën me nisan. Aja është sabri. Allahu në katër venë në Kur'an, për menë se në këtë ka argumente li kulli sabërin shëkur i në fidelike le ajat në këtë ka argumente, ka fakte, ka mësime për këtë atë që është idrushëm, sabër njëri që është në ngotëshëm, kur së mësën ka dal për ndajtë të nëlozër edhe një mësim të madhjetësor Allahu ka dashtë një amësu njerëzimit për mes Jusufi Talison dhe Jakubit. Apo? Ta shëtimi po thëmë kushtimisht me pas para veti në gjarjen e Jusufi Talison. <coughs> Shpesh herë do statsuen zaktum e kshenal balmo. Yes. Nërsa Allah u gjenë lewale dhe të qëra. A, a ka surja ju së mësime të shumë ta? Ka shumë valaftëm. Bila, Allah o thot, në këtë ka përgjigje për gjithë pëjtët ju vë nëpëm. Ajatun lisa ilim, argumentet të qarta për gjithë pëjtëja. Allahu gjallewala u amunësën në surën një usuf. Po këtë mësime të shumë ta dhe të rëndësishme me i kuptu, është dash dikush një 50-10 sabër me bo aftëm. Apo është dash dikush sabër me bo. Prandaj, Mërë dhe meqë rastin, kur ka qenë një sufe në samë në burg. Përshka këtë një shpifje që ja kanë bo. Kanë shpifë për ta. Se aj e ka lakmu gruan e udhecit, principë të ati vene. Kanë rajtë për ta, vëllohi, kanë rajtë. Kanë shpifë për ta. Në fonde kanë përnu që kanë rajtë. Më kur? Mështë njëzët vjetë e kërë kanë mojtë. Me një natë saktumë, Kur ata dysho këtë vetë, njërë i pëtri që ju i skadaja ja, dënimit ashtë pëdel, i tha, përmenëm e një konë që i jam me, që të zullëm më kam bua vëtën. Qëtër ka pasjef me dalë vëtën. Apo? Ka pasjef me dalë qëtër e vëtën. Po Allah i ka thonë, su kry halat të regimja vëtën. Su kry du të më plëcu komplet për më armësimi. Po au më plëcu të regimjë, s'ka mësim. Në këshu më pasjef me por metraža e filmit sprus sa doim na es kok shtu shtu andaj sikisht me dal Yusufi alaihi salam nga burgu kur ai ka dashn n chatku çka kshu morm sim na pe ksoja ka ndod kur dje heq atot ose shum pak ngase as nuk ju kishtu në rasti mu shpalli pa fajshëm absolutisht As nuk kësh pas Nesër kur far kredije Për bal Për bal ati që e ka shtin burg Pse? Se sërë so kësh në nësë kënë pasfaj Ske pasfaj Nëtë kërë nëzirë se ishe kalbë që ati afton Apo? Gjithi e këshin përmenë Nëtë këna bo Nëtë a këna bo Ndërsa Kësh me metë me njëllë Së të rgjallë Apo? Përshka këse A i shoku i vetë që dullë A ju ku në këshiltari i kryetarit, e me të njafë shumë e kanë qitë. Qa kështë e martim si më kur gjë, i shmet i shkjeti një losën të njetë në tërë. Si shkrymë si një tërë. A ma është doshë në bësabë, i ka nëllarë redhe pak se, na me një ndërë ndrujmë këtë mundë në tërë. Qfarë problemi madhë për Jusuf, finalisam krizë e madhë, Allah u krejtë situatën e ka ndru me një, me një që së ka lajë Allah i nërën punt, në ondër e ka që, kur që ditër, të asë ka që shi, asë ka që breshen, asë ka që rëmuj, në ardzu, burghe në medal, për të i të i të i të i jesu, ja asë ja u ka prish, kur që, kur që shumë qjetë, rahat, kur që s'ka ndërshu, absolutisht, po hajmë, po pinë, kejtë minat, e po në ondër e ka që aftër, që e ondër e ka ndër, rjedhë, e ka ndërë komplet, rjedhë e jetës Një ondër që shumë interesant, e dini, i ka po dhe lëpë, i ka po dhe grrundë, ti menia të ondër, që ka o kjo ondër, atër. e po nga të ondër ka posë shumë një që ka interesant të ondër. Edhe aj, interesant dhe këtë është gjithashtët, pse ka qëfarë ka insistu mbreti për komendë, për ata i ka thonë, atë i ka thonë, ondër e së apja dhe më së mërë me ta, i ka thirë, ata që ja komendu një ondërat, ata këshiltartë, i kanë thonë, o ndrë në sopi, po që api e psikletë fart, kena punë, ma më rëndësina në shtetë se ndrët e tuja, i e ka veç që të ndrë, këti që ka pikë mu ka bo, veç i këtë ndrë, e kështë ja boni pikë që të ndrë, Allah haza qëra sa, kur dëna i së halë, i në të në salë, i bën punë të Allah, se i ka kejtë ndorë, edhe veç, o ndrën mua komentuja së trej për heqë, mas ju ka tek e ta është insistimi i mretit për komentim të undërs e qe i këtë për gju u me, aftar, që që shkonë rrida thapone, kam një shakë për e po me, që të bërgjë i shkri u me, ta i komentonë undra qa nga ka thonë, këtë nga ka dalë ko re ka thirë mretin e ta është të përmë thirë të janë ka në zdalë pa u qatë su puna përse më kërë ishte jemë edhe kuptun që duhet me shqyru tu pe i fillimit edhe gruja e er rëtha e në rravet të hu oni e majë që e kom thirë jo kjo, kjo është i paq publikishtë kë këkaj falje du li pa fajshem regull, ni, ni do si umshen e dyta shkuem të ondra që a ke pa ondra, ku në pa ondra që shtë shtu kjo është një kriz e shtetit të armën lem mu mu kujdes për këtë punë daqë mja pa po hajrë në vënd regull, krejt depot e shtetit kejt finansat, buka këç e ka pas i ka portë dorë Yusufi alaihissalatu. Mësimi madh është, muslim, muslimi madh është, nuk ka rast në Kur'an që këtë sure i kushtohet asoj afton. Po sure Yusuf afton. Çdo sure ka mashumë një tregim. Sure Yusuf, një e ka. Fillon dhe mbaron me Yusuf alaihissalatu. Është më rëndsi. Mirë po më marr muslim nga ton kjo ngjarje. A ka shumë më ndodh kjo me 23 dhe me 450 me 100 tu gutja. Sabër, me sabër mërmësim, pa sabër, s'ka mësim, pa sabër, s'ka shambull. Përëndaj, rëndësia sabër të është se të mundësën kuptimin e drejtë të gjërave, të mundësën kuptimin e drejtë të urcive të caktimit e Allahot, veç sabër. Po, ku me gjihit e Allahot me edhashtë, se me bu me pasë, shumë mirë bëhët e Allahot. Andaj, sabër i gjithashtë të, të në rëllëzër është aje që Allahot gjallëval e ka përmendë, Së është është arma e besimtarit. Me sabër besimtari i mposht të gjitha sfidat e sporteksaj botës. Allahu xhallahu ala xutat në Kur'an. Ku në vend të caktuar ku na fton për sabër, Allahu xhallahu ala xutat ku na përmend të lashë caktuar atë më radhë thotë istainu Kërkanin dhim, dhimoni me sabër Me sabër i atë dilë një, për. përndaj Aj që i nje gjërat mirë Aj që i cakton së provat është Allahu Azojel Aj përna thot Kur dëvështirësot që kjo punë Një mom me qëto i atë delë, përndaj A i din mas mirë A i din mas mirë A ki po një pajis e ki para vetja, përndaj Me livrit, s'ko shosë me livrit, përndaj S'ku me livritonat pajisje S'mush me livrit, përndaj Së tinë shmja mu me ta Vjenë mjeshtë atë veqë që të preken Shumë ka lejë Nima u me qitë pull Edhe tani që është dujshë i livrit A ma duhet që të me prejka për Edhe Allah u po të thot Ka shumë sprova me bombe gjyks me ishtys Së njadele o lokor Së munësh Ka shumë bjeshtë në këtë dunja që së një livrit A duhet me liviz Allah u të që të është një pull Preke Që është dujshë të një sila të Aja është kërkonim me sabër. Lëp ne kujt kullën, sabër shumë aty. Prekata tani kalla Japan, edhe ksoj, edhe asoj i ndron kalla. Pa sabër, su në livrit as flamën pivanet vet apo trëzon. E lemo punë të tjera atë. Duhet sabër. Andaj këto janë ato që e bojnë të rëndësishme sabrën, të nderozur dhe kanmit dhe shumë pika po më duket edhe sabri desh të fillon dikur muharqi duhet më me, më së me provokushum e duhme që me përmendë për fund dhe me thonë maskejkës taj vendimi i shëriatit për sabërin a, fër, a është mirë me konë sabër li a është e pëlqyshme a është a obligim me konë sabër për sabër li, a cëla është sabër? në esensë vendimi shëriatik për sabërin është së është obligativ në qovë se nuk ke sabër të kërkuar sa e përmendëm unë dhe i qëta është ka dhua nivele dhe në që nivellë dhe me konë sabërli, që të që ka që dhvynë, që të që ka që dhvynë. Andaj, në esens, sabër është obligativë. Dhe mungesa e ti në rasit kur kërkohet për neve në asilë gjuna. Më ka të kimës me konë sabërli, që ka që përë. Zban, nuk e këpun qefit, nuk e këpun mundësia. Obligativë është të përë. Por a është gjithë obligativë, nuk është gjithë. Pra ndaj ka sabër obligativ. E kur e dimë kur është obligativ? Varsisht nga thirja dhe kërkesa. Kur kërkohet prejneve me kryjë një punë obligativë, sabër këto është obligativ. Kur kërkohet prejneve me braktisë një punë të ndaluar haram, sabër është obligativ. Po ka një punë është mirë me bo, por është pëlqyër, edhe sabër është i pëlqyër e a ka mundësi sabëri kërë me kunë, haram, haramë me bo sabër të, a ka mundësi, ka mundësi, psa ka sabër harama, që ju s'ka, një njëri për shambulli cili, me vite, ose me muë, ose, bon sabër me për cilë, dikër me a gjithë do të meta, me di që, me a njëk do të meta, ka një arsë, njëkin meta, njëkin, a po, s'ka që li me më mësuaj, po veqë e ka me a di, do të meta këti q duhet bëgë i sapër vëllai duhet me njeke me përcille me nguë me shkuë me bësh shumë sarë, që që bon harit, bagi, ria, sa që gjyshi që ti sapër ti kish pas pun harit bëgë nalt kishmë japën ose son njerz bujn plane të caktuame me i bë dom dikut apo me në ditë me në natë planifikoj me në organizo ato duhet sapër se pas sa punë bën ti kish në kërkujt ama keq bë sapër të thërt haram apo haajni kur don me idi kënd me vjedh apo Bajegi një sabër i vinë Me pritë ditësot dhe laje hine Bua kja një avtet e për cilë E apo të një kur hine atje Shpesh e tutët e dhe dilë Duhet sabër me mbytë këtutë për me i e sh, Një kaj bajegi do Atje do sabër e që i dunë Po harama është ajë sabër Hashtë harama ajë sabër Harama është ajë sabër Me do një kush, kush, po është i për sabër Ka vetë mu për sabër Një muj ditë një e këm pritë një sena, edhe i din me ka të dërsh për sabër për sabër haram o kjo sabër i keq ose dikush bën sabër për me fatkecisht apo përzina për, për punë të qia u shkuna tonë e kaprite, qatje e flajnë, le mnyra dhe i disë në fundë mas një kohë të saktumë Allah e lemkur ka arritë mëronë haram edhe thotë veç me sabër se kur ma te këllonë këtë punë pa pas sabër s'po u bëjke jo ja, që si sabër i zvynë kur kësi sabër i zhvinkur, ndaj edhe njerësht e këqi kanë sabër, bile ka herë e fatë kjecësht, mune më në japë mësim të mirë për sabër aftër. Qësh kanë sabër dhe për punë të këshia, me pas sabër për punë të mirë a qështët, subhanallah i shkon gjendja shumë ma nëritimis në njerështë aftër. Andaj sabër dhe dhe me dhe me i pëlqyr, por dhe indaluar, prandaj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kanë metet pika tjera që do t'i përmendim një shëndesh në arshën për sabren, por përsonët e me kach për mjaftohemi, Allah i shpër leght, o sëllë Allah, më në më humed, më në ali, o sëllë më në të sëllë më në këthira.